și în și pe pământ, tată, și sfânt. Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, va aduce în următoarele 30 de minute programul numărul 128. Înainte de ascultarea prezentării lecțiunii de astăzi, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat cu Jessica. În lecțiunea trecută am lăsat-o cugetând cu mirare la lucrurile care se petreceau în sala aceea de biserică, cu totul și cu totul noi pentru ea, cu un oftat în adâncul inimii ei și înnăbușit cu privire la cele ce vedea acolo și la lipsa în care se zbătea ea, am părăsit-o rândul trecut. Aflând pe de cealaltă parte, Daniel, omul acela binefăcător, era foarte mirat că Jessica nu îl căia cu alte întrebări și când venea miercurea să-și ia gustarea și își închipuia că fetița a uitat cu totul împrejurările de la sala de adunare. La rândul ei, fetița era destul de șireată ca să nu se dea de gol și se purtea ca și cum nu și-ar fi adus aminte de nimic, așa încât Daniel nu mai era neliniștit când a prindea luminile în sală și nici nu se mai temea că o să mai apară în față chipul ei ciufulit. În felul acesta s-a scurs vremea și zilele lungi de vară iată că se apropiau. Jessica își dădea seama cu mărăciune că bucuriile ei de duminica seara aveau să se sfârșească pentru că soarele apunea din ce în ce mai târziu și în fiecare săptămână frica de a nu fi descoperită era tot mai mare. Îi venea foarte greu să se strecoare pe lumină în sala de adunare și să iasă pe neobservate de acolo. Odată chiar era aproape să fie prinsă când se furișa în sală pentru că soarele încă nu a sfințise, dar numai datorită de băciei ei a reușit să scape. Să renunțe însă nici nu se gândea, chiar dacă s-ar supăra Daniel, ia totul să se ducă mai departe la adunare până va fi descoperită. Doar nu o să o pedepsească cu moartea numai pentru că au găsit-o ascunsă după ușă în sala de adunare. Dar Jessica a fost prinsă mai curând chiar decât se gândea ea. Într-o seară, cele două fetițe ale predicatorului au venit mai devreme la sală și pe când voiau să intre, au zărit înaintea lor un copil drențăros, desculț și cu capul gol, care urca repede scările de la intrare și apoi a dispărut. S-au oprit o clipă speriate, apoi ținându-se de mână și roșii la față, au intrat și ele după acest copil ciufulit, mirându-se foarte mult că e, și acesta face parte din adunarea condusă de tatăl lor. Îngrijitorul Daniel nu era încă în sală și, uitându-se în jurul lor, au zărit pe cimentul lucios din antreu două urme umede de piciorușe goale care le-au descoperit pe Jessica ascunsă după ușă. Să strigăm pe Daniel Standring, a spus Vinia, cea mai mică dintre fetițe tregând de mână pe sora ei. N-a apucat însă să spună niciun cuvânt că Jessica a și sărit înaintea lor și cu lacrimi în ochi le-a spus. Vă rog, nu mă izgoniți de aici, pentru că sunt așa urâtă și gerpelită. Dar aceasta e singura mea bucurie, să stau aici ca să privești și să ascult. V-am văzut de atâtea ori cu domnul acela înalt, care merge cu capul puțin a plecat și nu cred că ați vrea să plec. Nu fac niciun rău aici, după ușă însă dacă ar afla domnul Daniel, nu mi-ar mai da cafea." Draga mea," a spus cu hotărâre cea mai mare, noi nu vrem să te supărăm, dar de ce vii tu aici și te ascunzi după ușă?" Vai, îmi place să ascult muzica și aș vrea să aflu și eu ce înseamnă să te rogi și ce este aceea slujitor al lui Dumnezeu. Știu că aceste lucruri sunt numai pentru cucoane și boieri și pentru domnișoare ca dumneavoastră, dar cât de mult aș dori să pot intra și eu, măcar o singură dată, să văd și eu ce faceți voi acolo." O, oh, vină la noi în bancă!" a spus Vinia, întâzindu i mâna. Însă Jessica i-a prins-o numai decât și cu privirea îi arătă hainele murdare și părul ciufurit. asta era o treabă cam greu de descurcat pentru cele două surori. Micuța vagaboantă era prea zdrențăroasă și cu părul așa de ciufurit că nici nu putea fi vorba să o ducă în banca lor curată și căptușită cu catifea. Apoi ele n-au văzut niciodată în adunare săraci așa de prost îmbrăcați. Vinia Aprinsă -a la față și pornită spre mustrare, s-a apropiat de sora ei și a spus înțepat. Ia ascultă, genia! Aici, în Noul Testament, versetul pe care l-a lămurit tata ultima dată, care spune așa. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Era un verset din Iacov 2 1. Deci, dacă nu vom lua în, bancă, în banca noastră pe această sămană fetiță, înseamnă că noi ținem credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutăm la fața omului. Păi de știu eu ce să facem?" suspina Genia. Cuvântul Bibliei, da, este lămurit, dar eu sunt încredințată că tata o să se supere. Hai mai bine să întrebăm pe Daniel." Nu, nu!" a strigat Jessica speriată, decât să mă găsească domnul Daniel aici. Mai bine lăsați-mă să plec și vă făgăduiesc că niciodată nu o să mai vin pe aici ca să aflu ce este un slujitor și ce este Dumnezeu. Ei, bine, draga mea, iar spun genia cu blândețe, dar noi vrem să-ți arătăm pe Dumnezeu dacă tu nu-L cunoști. Tata este slujitorul lui și dacă vii tu cu noi, îl vom roga să te lămurească el mai mult. Vai, dar dacă mă va vedea domnul Daniel?" a întrebat plină de teamă Jessica. E, tata e singur în camera de serviciu și o să ne învețe ce trebuie să facem ca să nu te teme de Daniel. Auzi tu, auzi?" Da," a răspuns Jessica voiasă, pornim cu cele două surioare. E, știi, tata nu e un om rău?" i-a șoptit vinea cu el la ureche ca să încurajeze. În timp ce genia bătea la ușa camerei de serviciu, din care s-a auzit un glas. Intră! Iubiți ascultători, încheiem și aici episodul povestirii noastre pentru ziua de astăzi. Observăm câtă străduință pe biata această fetiță să înțeleagă cine este Dumnezeu. O, bunule stăpân din cer, iartă-ne, te rugăm, că noi cei de astăzi, care din milata avem lumină și înțelepciune, avem biblii, avem biserici, avem literatură creștină, totuși nu ne interesăm de tine nici măcar cât se interesa fetița aceasta vitregită de șoartă. Ajută-ne, te rugăm, ca măcar rușinați de exemplu fetiții aceasta, o Doamne, să pornim și noi de astăzi sârguincios să te căutăm, să căutăm să te cunoaștem pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin. I think somehow noastre de astăzi, ne aflăm în capitolul 14 de la Matei, cu versetul 28 începem și spune următoarele: Doamne, i-a răspuns Petru: Dacă ești tu pur, încerci să vin la tine pe ape. Pericolul nelucilor, al închipuirilor și al cristoșilor mincinoși a fost mare totdeauna, dar acum este mai mare decât oricând. Acum, când Satana mai are puține vreme, își dă el toate silințele cuprins de o mânie mare ca să înșele dacă este cu putință chiar și pe cei aleși. Unul din semnele cele mai puternice pentru a deosebi pe Domnul Hristos de năluci și de Hristos și mincinoși este umblarea pe mare. Marea este simbolul lumii frământate de acum. Domnul Isus nu are nimic comun cu această lume care zace în cel rău. Domnul Isus nu are nimic comun cu planurile ei, cu lucrările ei, cu orînduirile și concepțiile ei. Niciodată n-a avut, dar acum și mai mult. El a venit în lume numai pentru a o izbovi de sub puterea păcatului și a morții. Lumea nu l-a recunoscut niciodată ca mântuitor și ca stăpân. Totdeauna Domnul Isus a umblat pe deasupra mării lumii. Nu s-a amestecat cu ea, nu s-a afundat în apele ei. El nu era din lume, așa după cum este scris în Ioan 18, cu 36. Oricine se dă Hristos drept adevăr, cercetează și vezi dacă umblă pe marea lumii sau dacă este amestecat în apele ei. Vezi-l dacă stăpânește valurile sau este înghițit de ele. Dacă urmărește interesele împărăției cerurilor sau interesele împărăției pământului. Istoria arată limpede acest adevăr față de toate religiile care s-au dat drept Hristos, drept adevăr. Toate luptele, toate războaiele, toate frământările și toate crimele făcute n-au fost făcute pentru cer, nici pentru mântuirea sufletelor, ci pentru interese pământești. Toate religiile care se dau drept Hristos, drept adevăr, nu merg pe marea lumii și sunt înghițite de apele lumii, de interesele lumii. A fost vreme când biserica întrona pe regi sau îi detrona. Sunt prea multe pentru a vorbi despre toate. Un singur lucru însă trebuie știut. Domnul Isus Hristos n-a avut nimic comun cu războaiele, cu inchiziția, cu cruciadele și cu toate celelalte frământări lumești. El totdeauna n-a avut unde să-și plece capul. El totdeauna a fost urmărit și prigonit. Dacă umblarea pe ape este unul din semnele Hristosului cel adevărat, apoi tot umblarea pe ape, pe Marea Lumii, este semnul urmașilor Domnului Hristos cel adevărat. Numai cine merge pe apele lumii fără să se afunde în ele, numai acela este adevărat ucenic, al celui care a umblat și el pe ape. Dragul meu, dintre toate glasurile care te cheamă, să știi că cel adevărat este acela care te face să umbli deasupra valurilor mării lumii, dar acela care te leagă de interesele lumii, care te afundă în valurile ei, acela nu este glasul adevărului. În versetul 29, de la Matei 14, la cererea făcută de Petru, aflăm răspunsul și citim versetul 29. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Cât de mare este puterea cuvântului lui Dumnezeu! Petru nu umblase niciodată pe ape. Niciun om n-ar putea să facă acest lucru. Dar el a văzut că Domnul sus poate și s-a bizuit pe el. Dacă Petru și-ar fi făcut socoteli omenești, științifice, raționale, n-ar fi coborât îndată din corabie. După legile fizicii, omul nu poate merge pe deasupra apei, așa cum merge pe uscat. Dar Petru nu s-a gândit la nimic din toate acestea. El a ascultat cuvântul Domnului fără nicio șovăire și în urma ascultării a descoperit că mai sunt și alte legi decât cele cunoscute de oameni și datorită acestor legi a putut el umbla pe ape. Sunt legile credinței ascultătoare, legi pe care numai Dumnezeu le păstrează și le descopere fiilor credinței. Ascultarea grabnică a cuvântului lui Dumnezeu te pune în stăpânirea unor legi pe care omenirea nu le cunoaște. Vino, i-a zis Isus, și Petru a coborât îndată din corabie. Puterea cuvântului Dumnezeesc se arată numai în urma ascultării. El este viu și lucrător, numai în ogorul inimii credincioasei și ascultătoarei. Aici găsește cuvântul lui Dumnezeu mediul potrivit pentru încolțire și rodire. Păi, cum ar putea o sămânță să încolțească în nisipul fierbinte al saharei? Sau cum ar putea să-și arate puterea vieții când este aruncată în foc? Tot așa stau lucrurile și cu sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Dacă este aruncată într-o inimă și într-o minte aprinsă și înferbântată de păcat niciodată nu își va desface floarea sa minunată de sfințenie și adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă puterea să umblăm pe marea lumii, fără să ne afundăm în valurile ei, numai dacă suntem stăpâniți de o credință ascultătoare. Biruințele în luptele divine vin numai în urma acestei credințe. Dacă nu se vede minunea unei vieți noi de sfințenie, de adevăr și de lumină în ființa noastră, înseamnă că puterea cuvântului transformator al lui Dumnezeu nu și-a putut face lucrarea și aceasta din pricină că nu a găsit mediul potrivit în inima și în mintea noastră, adică acea credință ascultătoare. Petru a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Când mergi la Iisus, totdeauna umbli pe ape, pășești peste valurile tuturor greutăților și biruiești toate piedicile din cale. Când mergi în direcția opusă, te afunzi și te înneci chiar și într-un pâriaș. În versetul următor, în versetul 30 de la Matei 14, citim relatarea întâmplării în felul următor. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Nu de marea învolburată s-a temut Petru, ci de vânt. Deci, după ce se greutățile cele mari, s-a speriat de cele mici și s-a lăsat biruii de ele. El a pășit încrezător pe valele furioase, pentru că privirile lui nu erau îndreptate spre ele, ci spre Domnul Isus. Dar a fost biruii de vânt adică de ceva mai puțin dios pentru că privirile lui au fost îndreptate spre el. Spune cuvântul, când a văzut că vântul era tare, atunci s-a temut. Credința lui Petru, care l-a făcut să se coboare din corabie și să pășească peste valuri, nu l-a ținut până la Domnul Iisus, ci când a văzut vântul, s-a temut. Credința care nu te duce până la Domnul Iisus Hristos, și care nu-ți păstrează ochii ațintiți spre el, nu-ți folosește la nimic, chiar dacă ai avut unele succese la început, ci tot te vei afunda în valuri. Numai credința care te duce până la Domnul Hristos și care te păstrează în el, aceea este credința cea adevărată. Ea îți păstrează ochii ațintiți spre el. Biruințele sau frângerile noastre în luptele duhovnicești atârnă nu de slăbiciunea sau tăria vrăjmașului, ci de privirea noastră spre Domnul Hristos. Legătura pe care o facem cu Domnul prin ochi pune stăpânire pe toate harurile Lui, pe care apoi le folosim în nevoile noastre. La Psalmul 34 cu 5 citim: Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Sau, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin, psalmul 16 cu 8. Sau, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, luat de la Evrei 12 cu 2. Privirea către Domnul Iisus te ține deasupra celor mai furioase valuri și îți dă puterea să învingi cel mai puternic vânt. Petru a început să se afunde în mare când n-a mai avut grijă de prăvire, când a rupt legătura ochilor cu Domnul Isus. Grija noastră cea din tei în orice loc și în orice împrejurare trebuie să fie asupra ochilor. Prin ei intră în viață lumina sau întunericul, virtutea sau păcatul, bucuria sau întristarea, biruința sau înfrângerea, cerul sau iadul. Dacă se întâmplă totuși să rupem legătura prin ochi cu Domnul Isus Hristos și să începem să ne afundăm în Marea Lumii, fie că e vorba de păcat sau îngrijoret, să avem măcar simțământul lui Petru și să strigăm ca el la Domnul Isus, Doamne scapă-mă! Vom vedea atunci îndată ca și Petru, Harul izbăvitor care ne ridică din nou deasupra valurilor. Ochii Domnului sunt totdeauna ațintiți înspre noi, chiar și atunci când ochii noștri privesc în altă parte. Credincioșia Lui vechează asupra noastră, chiar și atunci când noi nu mai suntem credincioși, cum scrie la 2 Timotei 2, 13. Dragostea Lui ne învăluiește chiar și atunci când dragostea noastră s-a răcit, pentru că El știe din ce suntem făcuți, că suntem țărână. Bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de el. Petru a fost ridicat deasupra valurilor în care se afundase pentru ca a striga la Domnul Iisus. Nimeni din cei ce strigă la el nu vor fi respinși, ci totdeauna vor fi izbăviți din necazurile lor. În versetul următor, versetul 31 de la Matei 14, aflăm că îndată Iisus a întins mâna la apucat și a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai înduit? La fel ca și la versetul 27, Domnul Isus folosește cuvântul îndată, arătând prin aceasta atitudinea sa față de nevoile urgente ale omului. Îndată, Isus a întins mâna la apucat și a zis: Când este nevoie de un ajutor urgent, Domnul Iisus nu mai așteaptă ca omul să întindă mâna, ci îl apucă el cu mâna sa, cea tot puternică, și îl izbăvește. Falsă este tradiția aceea care spune că Domnul Iisus ar fi spus lui Petru, dă din mâini, Petre! Pune în gura Domnului o minciună așa de grosolană, un sfat atât de ușor, pe care l-ar fi putut da și un păgând. Dar oare mai era nevoie să spună aceasta unui vechi pescar, cum era Petru atât de învățat cu notul? Faptul că Petru a început să se afunde după ce mersese pe valurile o distanță oarecare, a fost datorită îndoielii. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? îi spune Domnul Isus. Îndoiala este paralizia vieții duhovnicești te doboară la pământ în câteva clipe și îți mănâncă toată puterea. După cum credința creează din nimic drum tare și bătătorit sub picioarele omului și în același timp și întărește întregul organism pentru a putea merge pe acest drum, îndoiala nimicește orice tărie de sub picioare, dărâmă orice pod și aruncă biata ființă omenească în prăpăstile adânci și întunecate ale deznădejdii. Credința ascultătoare transformă apă în stâncă tare pe care poți păși fără frică. Îndoiala însă transformă stânca în apă și te afundă în abisurile ei. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa Este nefolositor să fie aproape de Hristos acela care nu este aproape de El cu credință. Iar un alt om al lui Dumnezeu spune așa Podul mântuirii care unește pământul cu cerul este dintr-o singură boltă. Unul din stâlpi este Harul lui Dumnezeu și altul este credința. Harul dăruiește, iar credința le apucă. Credința transformă pentru noi în experiență ceea ce ne dăruiește Harul în principiu. Petru s-a a început să se afunde, însă a intervenit Harul lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere omenească și l-a salvat. Mâna Harului lui Dumnezeu este în continuu deasupra noastră, chiar când credința ne părăsește pentru o clipă. Petru s-a nu fiindcă i-ar fi plăcut acest lucru, ci de frică și din neatenție. În cazul de acestea, mâna Harului ne prinde cu putere și ne izbăvește chiar fără voia noastră. Când însă îndoiala și necredința este calculată și primită în suflet cu voia, găsindu-și plăcerea în ea, atunci mâna Harului nu mai intervine direct, ci așteaptă un moment potrivit și întrebuințează altă metodă, dar tot nu te părăsește. Una din metodele întrebuințate într-o astfel de stare este suferința. Este o cale mai neplăcută, dar este necesară. Cine primește cu voie, șarpele îndoielii și al necredinței în sânul său, acela va fi otrăvit și va muri în chinuri grele dacă se va ascunde de harul lui Dumnezeu. După alt înțeles al acestei întâmplări, Petru înfățișează biserica. La chemarea Domnului, i a pornit pe drum spre el prin credință, dar ca și Petru s-a afundat din plicena necredinței pentru că a pierdut din vedere pe Domnul ei. El însă o va lua de mână și o va ridica prin puterea Harului Său. Iată-ne, apropiindu-ne cu pași vertiginoși de încheierea lecțiunii numărul 128, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În timpul care ne-a mai rămas disponibil, doresc să dau citire la una sau poate chiar două poezii. Titlul primei poezii este Și tu ai să pleci odată. Și tu ai să pleci odată mult mai grabnic decât crezi. În curând va fi alt un locul unde tu acum așezi. În curând va fi altul în casa unde tu acum stai. Altul o să stăpânească peste tot ce-ai strâns și ai. În curând cu atale haine alți au să se îmbrace, iar în curând nici amintirea nu-ți va rămâne măcar. Ce mai e din cei ce odată stăpâneau aici măreți? Ce-a rămas din slava lumii decât ceață și dispreț? Ce vrei tu să lași în urmă celor care în curând vor fi în locul unde astăzi parcă stai și tu trecând? Fă cât bine poți în slujba altora și a lui Hristos și îți va rămâne între oameni nume sfânt și luminos. Amin. Iar acum, pentru toți aceia care au înțeles suficient de bine și iau cu totul în serios adevărul că sfârșitul acestei vieți marchează de fapt începutul unei eternități, Dau citire unei alte poezii, al cărei titlu este Sărmane suflet fără domnul, care le oferă soluția unei fericiri tot atât de eterne pe cât va fi și viața dincolo de mormânt. Sărmane suflet fără domnul, ce mergi pe-al drum, de unde o să mai ai viață în loc la ceea ce pierzi acum? Cu care aur o să-ți cumperi, de unde poți? Și când și cum, o altă mântuire în locul aceleia ce pierzi acum. Cum mai răscumperi timpul de astăzi cel dai în vânt și arunci în fum? Cum să mai vezi odată harul de care te desparti acum? Când bunul cel mai scump, tu singur ți-l și-l duci la scrum, de unde oare să ai alt suflet în loc? La cel ce-l pierzi acum. Și cine oare o să te scoată Din al pierduților duium, Când tu, de la Hristos privirea, ți o întorci nepăsător și acum? Curând va fi târziu, Dar astăzi mai poți să iei al vieții drum, Născându-te la viața nouă, Prin harul oferit acum. Amin. <fio> Purând va trebui gustat Veninul negrului păcat Și vei vedea cât e de amar Nesinsul conștiinței jar Și ființele ce de ai ucis Te vor împinge spre abis Ia ce ai pâncărit, câți va fi focul ne Și ce ușor și ce ușor, pute avea mântuit Și ce frumos și ce frumos, putei vin veci lângă Hristos.